Die inhoud van hierdie boekie was in 1847 aan die Oostenrijkse skryver jakob Lorber dier die innerlijke woord gedikteer. Dit behandel die lichamelike sterwe van verskillende karakters en hulle ontwaking en voortlewe aan die wereld aan die ander kant. Om die hierin beskrewe lotgevalle van die gestorwe siele goed te begryp, moet mens weet dat die mensensiel, wanneer sy nog nie in haar aardse lewe die volle geestelike wedergeboorte bereik het nie, na die dood in die wereld van die gees, een verdere reipingsproces moet deermaak. Oor hierdie ontwikkelingsweg na die dood was nog altyd weinig bekend, omdat elke siel in die eerste instantie in een ander wereld belaan. Een wereld wat ooreenstem met die innerlijke toestand van die siel op daai oomlik van afsterwe. Die mens kan sê soos waar die boom geval het, so leie hy. Aan die ander kant is die siel, wat met haar gedagtes, gevoelens, begeertes, neigingskennis en voorstellingsbetref, in die begin slechts aangeweese op dit wat uit sy uit haar voormalige aardse lewe saamgebring het. Die innerlijke gedagtes, gevoels en drifte lewe van die oorgegane siel moet op die nieuwe bestaansvlak dier onderrig en ervaring verder ontwikkel word en in godelike sin geseiver en vervolmaak word. Dit is die taak van die, van die siel, sowel as van die geestelike helpers, wat geroepe is om haar behulpzaam te wees, wat geen nieuwe opdrag vir hulle is nie, maar slechts die sinvolle voortsetting van hulle vroeger aardse vormingswerk. Daarmee kom die ris en slaap van die dode, waar die volksmond en die opskrifte op grafstene spreek in een nieuwe lig te staan. Die toestand van die oorgegaande siele wat die wereld achter hulle gelaat het en die meer oorstofelike sintuie beskik nie, kan inderdaad oonskynlik as ris en slaap aangeduie word. Hulle gedagtes, gevoels en driftelede lewe kom volle, volledig ooreen met die fantasielewe van ons drome. Soos ons siel tydens ons aardse nachtelike drome met haar fantasie die mees uiteenlopende innerlijke en dekwels baie levendige droombelevings en droombeelde skep, kan en doen sy dit ook in die nieuwe toestand aan die ander kant, waarin sy van haar lichamelike omhulsel bevry is. Die volgende is echter baie weesendlik en belangrik. Die fantasie en die dromlewe word aan die ander kant nie aan die willekeer van die siel oorgelaat nie, maar word dier die leidende geeste en engele wyslik beïnvloed en tot die actieve innerlijke lewe gevorm. Die sinvolle gebeurtenis en indrukke word die siel van die een ervaring na die ander gelei, op precies die selfde as in die aardse lewe. So word die siel tot lig van hoer inzichte gevoel soortgelijke dinge belewe en ervaar sommige mense toch ook reeds aan hierdie kant tijdens helder drome, wat dier hulle beskermgeeste bewerkstellig word. En om die manier as te ware, dier versterk en voordierende visionair te, voordierend te droom, moet die siele nou ook in hierdie nieuwe school aan die ander kant leer, om die ou, selfgenoegsamheid en selfsig van die gevalle wees te oorwin, en die liefde tot God en die daadwerkelike naaste liefde, tot gebod en grondslag van hulle lewe te maak. So mag die siele dier die erbarmende liefde en weisheid van die hemelse Vader, innerlijke, geestelike ervarings opdoen, wat deels een aangename en vreegtevolle, en deels een pijnlijke en skrikwekkende karakter het, terwijl hulle soos in een droom in die laagste of middelse streek van die geestelike wereld lewe. Dit alles diervoer totdat die, die siel daardoor gelouter is en uit haar droomlewe ontwaak om na die lichte cyfersfere van die saliges op te stuig. Die tafel wat in die boekie beskryf word en die belevenisse van oorgegane siele is dis geen reële werklikheid nie, maar moet slechts opgeneem word as geestelike droomervaringe wat dier die beskermengel beïnvloed word. Slechts die aan die slot beskrewe arme man mag as reeds op aarde in deemoed en liefde baie gereipe seel onder leiding van die Heer self dadelijk door die syver geeste en jimmelwereld opstuig en salige werklikheid van die jimmele sien en belewe.